Tervetuloa pelille podcastien toiseen jaksoon, ja meillä täällä käsittelyssä tälläkin kertaa Batman The Telltale Series pelisarja ja sen kolmas osa nimeltään You World Over. Oh. Ja puhumassa täällä jälleen minä, Niko Heikkilä, ja tuo toinen tuossa Miikka Mononen. Hei päivää! Ja tota, nämä Batman-lähetykset on erityisen kiinnostavia siksi, että me pelataan tätä peliä eri tavoin, niin kuin tuli tuossa edellisessä podcastissa ilmi. Niin kuin tietysti yleensäkin ihmiset pelaat teltiin pelejä eri tavoin, niin me voidaan nyt keskustella jälleen ja vertailla omia valintoja ja niiden seurauksia. Ennen kuin mennään itse asiaan, niin tietysti taas spoilerivaroitus paikallaan, eli sinä kuuntelija siellä, mene pelaamaan tämä kolmasosa ennen kuin aloitat kuuntelun, tai jos et pelkää spoileria, niin kuuntele sittenkin. Lähdetään sitten katselemaan vähän tuota, miten tämä kolmasosa eli New World Order tästä sitten lähti, menemään, eli miten mulla oma peli tässä kääntyy Harvey Dent on tässä itselläinen aloitan pormestarina, entinen pormestari Hamilton Hielhan kuoli tuossa sitten tosiaan edellisen jakson lopussa, ja nyt Harvey Dentin kasvot on palaneet, koska valitsin pelastaa kissanaisen, enkä Harvey Dentia. ja Harvey Dent sai sitten lampusta naamalleen. Nyt mä oon yrittänyt lähteä sitten pitkittämään tätä Harvey Dentin muuttumista Bruce Waynen tai Batmanin viholliseksi kaikin keinoin. Sekin toki on vähän tämmöistä turhaa, koska kyllähän näin tapahtuu ennen pitkään, että tästä Dentistä tulee sitten pahis. Mutta miten Miikalla menee sitten omassa pelissään, kun valitset vähän eri lailla nämä tarinapolut tässä? Et sä olet toisen jakson lopussa valinnut pelastavassa Harvey Dentin kissanaisen sijasta ja pyrit pitkittämään taas Dentin muuttumista kaksinaamakset, Joko se Harvey flippasi muutakin kuin kolikkoa ja oliko tämä sun mielestä tyydyttävä? Tai mitä nytkin sitten siellä on tapahtunutkin? Meneekö hyvin? No siis hän on tuota näköjään menneisyydessä ollut ongelmia skitsoferinisyyden kanssa ja hän on nyt ihan sekaisin huolimatta siitä, että hänen naamansa on ihan kunnossa. Jaksohan alkoi minulla sillä, että Dent on tarkkailussa, vaikka ei ole sinänsä mitään vikaa, mutta hän siellä tuijottaa vihaisena kaukosäädintä ja heittelee kolikkoa ja puhuu välillä vähän hassulla äänellä ja... Tämä on siis, mallin vähän pettynyt ehkä, että tämä siirtymä on näin äkkinäinen, että eihän tässä ennen tai eikässä kahdessa jaksossa ei ole tullut mielestäni mitään keskustelua siitä, että Dent oli siis ollut aiemmin, mutta nyt tulee paljon dialogia siitä, että hänen terapeuttinsa ei osaa nyt auttaa häntä ja että hänellä on ollut aiemmin näitä ongelmia ja kaikkea tällaista. Mutta tuota, sellainen ero tässä on kai, että... Minulla Dent on hyvin paranoidi luonne sen lisäksi, että on vähän flippaileva, joten se voi olla jotenkin erilaista siitä sun kokemuksesta, että hän on hyvin tota, sekaisin ja luulee kaikkien yrittävän tappaa hänet ja pelkää jatkuvasti kaikkea, koska hän uskoo, että nämä Arkhamin lapset ovat joka nurkan takana. Okei, tuo kuulostaa hyvin samanlaiselta, mitä itelläkin on, että ehkäpä. Onko tässä telteellä sitten lähtenyt vaan siihen, että meillä on nyt käytännössä sama hahmo, mutta toisella on nyt vähän puolikas naamastaan palannut ja toisella ei, että mulla se tosiaan tota, no siteissä oli tietysti sairaalassa ja Bruce Wayne sitten meni katsomaan tätä Harvey Denttiä ja siellä sitten tota, oikeastaan sama mitä siinä loppujen lopuksi sitten puhuu, niin kyllä se Dent alko tässä tosiaan sillä on hyvin skitsofreeniseksi ja sitten se kääntyy tuossa episodin loppua kohti vaan entistä syvemmälle tämmöiseen jakomielitautiseen diagnoosiin. että se sitten uhkailee, kun huomaa tässä yhdessä vaiheessa, että Bruce Wayneilla ja kissanaisella tai Selina kailella siis enemmänkin niin tota, on suhde. Siinä sitten taistellaan myös Harvey Dentin kanssa. Mutta millainen suhde sulla hänen Dentillä oli näihin Arkhamin lapsiin? Koska mä oon ymmärtänyt, että se, jos hän on kaksinaa maistunut kirjaimellisesti, niin hän enemmänkin on vihainen heille ja haluaa tyyliin tappaa heidät sen sijaan, että pelkäisi heitä jatkuvasti, kun mulla oli on nimenomaan tämä, että hän on hyvin vainoharhanen ja pelkää kuolemaansa heidän käsissään jatkuvasti sen sijaan, että taistelisi vastaan jollain tasolla. No tämä pitää paikkaansa kyllä, että mulla Harvey Dent tosiaan pyrkii tällaisen pormestarin, antamin valtuuksin, ja ainakin näissä puheissaan korostaa sitä, että nämä Children of Arkham, ja Arkhamin lapset täytyy saada kiikkiin täältä. Että tuota, siinä, siinä mielessä kyllä meillä sitten menee eri lailla tämä. Ja toki kyllä, mullakin on se, että hän haluaa käydä heitä vastaan, mutta se on enemmän just sitä, että minä kuolen, jos en puolusta itseäni, joten nyt teen jotain hyvin överää, jotta pystyisin puolustamaan itseäni. Sitten toisaalta tässä on toinen aika tärkeä, Tarinakohta tietysti tässä on myöskin tämä, että miten tämä Wayne Enterprisen tietojärjestelmään on tässä murtauduttu. Siinä ainakin mun pelissä epäillään sitten jonkunlaista tietovuotoa sieltä sisältä päin. Ja tässähän tota, myöskin sitten Bruce Wayne astuu pois tältä toimitusjohtajan istuimelta. Ja tälle toimitusjohtajaksi nousee kuka sitten muukaan kuin Oswald Cobblepot eli pingviinit. Siinä on sitten lopussa aika melkoinen twisti tuossa tuli, mutta ihan kiinnostava näkökulma tässä tämmöinen, että miten tuo Oswald, eli pingviini tavallaan pääsee sitten tämän Bruce Waynen pikkusen tälleen ihon alle tuossa. Mä pidin siitä, että Tämä kohtaus, jossa Oswald esitellään Bruce Vainin korvaajana Veinille itselleen, niin antoi mulle ensimmäisen merkittävän mahdollisuuden tuoda sen Batmanin psykopaattinen luonne Veinin elämään, koska pystyin hakkaamaan häntä useita kertoja ja tietysti otin tilaisuudesta vaarin ja tein niin. Joo, kyllä mä itse on taas tietenkin pelasin. Tämäkin jakso hyvin kilttinä Bruce Vaininä, enkä sitten tuota, niin, niin. hirveän miellä lähtenyt tätä uhmaamaan Oswald Cobblebuttia. että ajattelin, että siinä lopussa sitten ehkä tulee jotain tällaista, että pääsen sitten lopulta kostamaan sen jotenkin olla ovelalla tavalla ehkä ehkä ihan verbaalisesti vaan että ei tarvi nyrkkejä alkaa käyttämään mutta ei, ehkä nyt niin ihan vain he's being cute is what he's doing security step back mr Wayne. Palataan vielä tuohon denttiin pikkasen, että miten tämä jakson on alku sulla, että tuliksulla siinä alussa se, että voit valita, pelastatko dentin vai tämän yhden etsivän naisen sieltä Arkhamin lasten, vai oliko sulla joku toinen hahmo siinä pelastettavan? Mulla oli tämä Montoya, joka oli siis tämä, Konstaapeli, mikä ampuu tämän Carmine Falconeen mulla sitten siinä edellisessä jaksossa. Eli se oli toinen, hän on of... lähtänyt niinku omin päin tuohon Children of Arkhamia. Jahtaamaan sitten Ja siksi Gordon sitten kutsui tämän Batmanin apuun, mutta joo, mulla oli toisaalla kyllä sitten, tai toisena vaihtoehtona oli Harvey Dentin pelastaminen, jota taas Children of Arkhamin pahikset ajo autolla takaa tuossa. Mä lähdin sitten tosiaan pelastamaan Dentin. Joo, mä, mäkin mä ajattelin, että sä et olisi pelastanut Denttiä, koska sähän oot jo tehnyt sen, mitä sille tapahtui joka tapauksessa. Mulla oli se, että se on vielä ihminen, niin mun oli pakko pelastaa se, jotta mm. se ei nyt sitten vaan joutuisi kaksinaamaiseksi. Mutta eipä sillä mitään väliä ollut. Tämä meni ihan puhtaasti mielen, mielenkiinnoin, että halusin nähdä, mitä siellä suun, suunnalla tapahtuu. Että ei ole nyt oikeastaan ole hirveästi välittänyt tuosta tota, sivuhahmosta, mikä on tuo montoja poliisi. Mulla taas on just vähän toisinpäin, että mä arvostan sitä, että... Tämä koko sarja tuntuu kertovan siitä, miten nämä hahmot Veenistä Denttiin kokevat jonkinlaisen rikkauksista rääsyihin tyylisen tarinan. Tällainen tragedia kohtaa heitä ja sitten he laskevat alamäkeä henkisesti ja teoiltaan ja kaikkea tällaista. Ja meillä on sitten näiden päähenkilöiden lisäksi muita hahmoja, jotka selvästi kokevat vastaavia kaaria, kuten just tämä montoja, joka ensimmäisessä jaksossa yritti tappaa Batmanin, toisessa jaksossa tappoi manipuloituna sen Falcon. Ja nyt hän sitten vetää kunnon vigilante roolia ja mä odotan Innolla sitä, että mikä, mitä viidennessä Jaksossa hänelle tapahtuu sitten Et Mä voin uskoa, että seuraava jakso on varmaan sit sitä, että hän tyyliin vetää Niitä Arkhamin lapsia turpaan tai jotain Mutta mikä se tämän kaaren sulkeuma on Ja mä toivon, että se on jotain muuta kuin pelkästään se, että hän kuolee Mut Mä pidän siitä, että Tämä korostaa sitä, että nämä tragediat on tosiaan läsnä kaikissa havoissa, eikä vaan niissä kahdessa keskeisessä. Joo, hmm. ja on aika kiinnostavasti sanottu kyllä. Et en tosiaan ollut ajatellutkaan, että on kyllä enempikin ollut tämmöistä vaikutusta tai sitten siellä niinku tavallaan taustalla toimimista siinä. Ja tosiaan tämä mua huvitti tämä alku, että... Gordonhan tarvitsee sitä apua, jotta hän saisi tietää, missä nämä Arkhamin lapset majailevat ja kutsutaan Batman paikalle ja no missä se sitten majailevat, kuin siellä Arkham Island-nimisessä paikassa. Et mä usko, että tämän selvittämiseen olisi tarvittu Batmania ihan oikeasti. No, mikä se siinä, kunhan syy on väläytellä vähän sitä lepakkosignaalia sitten. Mitäs sitten tätä kissanaisen kanssa, eli Selina Kylen kanssa, mähän nyt on tota, niin kuin tuossa edellisessä jaksossakin sä viittasit, niin kyllä, mun Bruce on tietysti aika lailla rakastunut kissanaiseen, niin mä ajattelin sitten viedä tätä asiaa eteenpäin tässä. Ja siinähän tosiaan, mulla tuli ainakin tää kohtaus, missä sitten Selina Kyle on pelastanut tämän Batmanin tästä, sanonut paikattua hänen olkapäänsä tässä ja sitten väläytellään. Hieman tunteita, sitten myös hieman paljasta pintaan, ja yksi asia johtaa tässä toiseen. Miten sulla tämä kohtaus meni? Mä uskon, että kohtaus meni aika samalla lailla, eli kissanainen puhdistaa haavoja puhtaalla vetyperoksidilla, mikä on <laughs> vähän kyseenalaistettavaa, mutta joo. Ja tota, sitten päädytään sänkyjä silleen, mutta mä sinne, että se seuraava aamu saattoi olla ehkä erilainen, koska sä olit pelastanut kissanaisia, joten mä oletan, että teillä on jonkinlainen yhteys siinä pelissä, kun taas mä en ollut pelastanut kissanaista, vaikka mä olin, olin pelannut tätä hyvin silleen, että Bruce Wayne on nolla miljardööri, joka haluaa pesää henkisesti, mutta tota sitten seuraavana aamuna, vaikka oli saanut sitä pesää, niin haluaisi vähän lisää suhdetta ja silleen niin kissanainen vähän niin kuin heitti sitten siitä, kun nalli kalliolle, mutta menikö se sulla mitenkään eri lailla, että välittikö hän sinusta? No kyllä, ehkä jäi semmoinen pohjimainen fiilis, että välitti kyllä, mutta toisaalta sieltä tuli tämmöinen keskusteluvaihtoehto, että tosiaan, että miten tästä tavalla jatketaan, mutta mä sitten käytännössä vaan herätin tämän, Selinan ja menin tekemään aamupalaa sitten ja sitten sit seuraatiinkin Bruce Wayne ja kuumissa sinisissä boksereissa vähän aikaa. Tätä määrää. Mä tosiaan pettyin siinä, kun menin tekemään sitä aamiaista ja otin sieltä ne vaagelit sieltä jääkaapista ja sitten en tajunnut, että sieltä olisi pitänyt ottaa tietysti se kerma siinä samalla niiden väliin, niin mä sitten teetin niitä bagelita siinä joku viisi minuuttia, kunnes mä menin takas takaisin jääkaapille ja sitten siellä oli vielä se kerma, mikä piti ottaa ja sitten ne baagelit ilmeisesti mystisesti sinne tiski altaaseen, mutta... Joo. <tos> <tos> Joo, kyllä ihan samalla lailla, tämä, tämä kermä, tai kerma tai mikä cream cheese tuore juusto. olikaan siinä, niin tota, ne bagelit kun laitoin siihen pöydälle, niin ne katosi hetkisesti, että sitten taas ilmestyi siellä, että logiikkaa, no ei välitetä siitä koko kissanais-interaktio tässä oli todella semmoista cornballia. Ja en mä tiedä, siis se aamu sen jälkeen, kun tosiaan mä herätin ja sit tota valitsin sen vaihtoehdon sen jälkeen, kun kissanainen oli vähän sanonut, että tämä olisi tässä, niin yritin vielä pelastaa semmosella nololla. Hei, sulla on mun numero, voit soittaa milloin vaan, mm -hmm, mutta se, mm. se oli se huumorivaihtoehto niistä. Mä ajattelin, että Bruce Veino olisi varmaan just niin nolo, että se sanoisi jotain tollaista tyhmää siihen. No, se meni niin hyvin Mä olin ihan tyytyväinen siihen, että anta on pelata just niin idioottimaista veiniä, kuin haluaisin. Joo. ja sulla varmaan tässä sitten tämän kohtauksen jälkeen, niin, tota, tai siinä aam aamun jälkeen, niin Harvey Dent hyökkäsi tänne asuntoon, tai tuli koputtamaan. Joo, ja siis se oli ihan hyvillä mielen, kun ne sitten näki minut, kun kissa paljasi. Tämä kohtaus, mä pidin tästä silleen käsikirjoituksen tasolla, ja tämä Dentin ääninäyttelijä tekee mun mielestä ihan hyvää työtä tässä. Tai siis sehän on hyvin ilmiselvä hahmohan se aina on ollut, että se vaihteli niissä äänissä, on mitä on, mutta se tulee se hahmon mukana. Mutta tota, mua vähän otti vähän se, että Aina kun hän muuttuu se, sellaiseksi siihen vihaiseen moodiinsa, niin hän, hänen hahmomallinsa vetää kunnon Nixonit, eli olkapäät taaksepäin ja ylös ja näyttää gorillalta ja ei niinku ei mitään, mitään semmoista hienovaraisuuden häivääkään tässä. Se oli vähän ärsyttävä ratkaisu, mutta muuten ihan toiva kohtaus ja mä, mua mietitti siinä se, että itsellänihän se päätti tietty siihen, että ei sinänsä mitään tullut lopputulemaksi, että Dent lähtee sieltä vihaisena ja masentuneena ja häpeissään siitä, että sekoili ja mä vähän uskoisin, että se kohtaus ei voi jo loppua sinänsä muulla tavalla, mutta mä haluaisin, mä haluan uskoa sinänsä, että se olisi voinut loppua, mutta mä tiedän, että ei ei se varmaan voi loppua millään muulla tavalla, mutta siis si siinä on niinku tosi hyvin rakennettu sellaista toivoa kuitenkin, että niinku haluaisi pelastaa tuon hahmon, koska hänellä on selvästi ongelmia ja hän voi sinne korjauttaa, jos hänen ystävänsä osaisivat niin tehdä, mutta koska vein on niin ihmispaska, että ei hän kyllä osaa, niin joo. Ää, oliko muuten sulla tässä sitten se optio, että pystyt hakkaamaan Harvey Dentia tässä, kun se tuli sinne asuntoon, oli joo, ja tuota, en, en, en hakannut, vaan yritin puhua, ja siitä kissanainen oli hyvin käärmeissään, mutta sen lopun kuka teki mitäkin jutun perusteella, mä olin ene aika enemmistössä tässä, että aika sitä taisi hakkaa sit kuitenkaan. Yeah. He's gonna hurt someone. You know we can take him out. Enemmistöistä puheen ollen, tosiaan kun tämänkin jakson lopussa sitten nähtiin näitä, että miten suuri yleisö on pelannut näitä, niin tietysti toi joku 90 prosenttia oli tosiaan valinnut, että lähtee sitten tuon kissanaisen matkaan sinne makuuhuoneeseen. Näinhän se lähes aina menee. Siitä kohtauksesta puheen ollen, niin tuonne sivustolle pelillekäso.fi, niin laitan linkin Polygon-lehden kolumniin, jossa tätä kohtausta käsitellään melko hyvin tuossa. Hyvä kuulija. Kattaa käydä sitten extra lukemista hakemassa myös sieltä. Omasta mielestä tuo on toteutettu ihan. Hyvin, että toisin sanoen vaikka tota, tiedetäänkin, että Dent on selkeästi jopa his tässä kohtaa, eikä sitä nyt mitenkään voi kieltääkään niin kyllä mä tunnen semmoista pientä empatiaa tätä hahmoa kohtaan. Sulla se on tota, vähän parempi ehkä se skizofrenian toteutus, kun sulla on semmoinen se selkeä lähtölaukaus sille. Minulla se on vaan se, että häntä uhattiin ja sitten häntä pelastettiin. Että hän ei ole sinänsä hän ei ole tapahtunut yhtään mitään, paitsi se psyykkinen trauma siitä, se ei tunnu silleen ihan riittävältä, että me ihan näin turmovauhdilla tähän hulluuteen, niin kun tässä jaksossa vedetään. Hmm. Joo, ja tietysti tämmöistä samanlaista empatiaa mä tunsin kyllä Mafia Pomo Carman -Falconiakin kohtaan, mutta joo, tässä vaikuttaa vähän siltä, että mulla on sitten tämmöinen Harvey Dent, niin kuin se olisi tosiaan kuulunutkin mennä tämän valinnan myötä, ja sitten sulla on ehkä vähän tämmöinen outo, surullinen, traumatisoitunut hahmotessa. Kyllä, ja vielä ei ole tuota, kaksinaamaistunut fyysisesti, joten odotan innolla, että missä vaiheessa se sitten munailee itsensä jonkun laatikon kanssa alasrappusia tai jotain vastaavaa. Sen huomaa kyllä, että tässä käytetään samoja kuvakulmia ja animaatioita jatkuvasti, niin kuin, sen, kuin mitä sä näet esimerkiksi siinä mm -hmm. sun pelissä, koska niin moni kuvakulma on just sitä, että yksi puoli kasvoista on varjoissa ja sitten korostetaan just tätä kaksinaamaisuutta ilman sitä, että se on kaksinaamainen. Huomaa kyllä, että varmasti ihan samat kuva-kuumat siellä sulla, ja mm -hmm. ne varmaan toimii vähän paremmin, kun siinä oikeasti on se kaksinaamaisuus mukana. Joo, kyllä. Tosin taas sitten puolestaan mulla ei ehkä ole niin korostettu sitä, että sillä tosiaan on toinen puoli naamasta palanut kautta sulanut, että tuntuu, että se ehkä mulla tuo Harvey Dent on vähän semmoinen, että no naama lähti, että mä laitan tämän maskin tähän, ja ei nyt oikeasti tunnu niin tai sitten silloin vaan älyttömän korkea kipukynnys, että en tiedä. Siis on, onko sillä joku ooperan kummitustylinen puoli naamaa? Si, si, joo, sillä on semmoinen hyvin typerän näköinen tuota, feikki-iho siinä päällä, mikä ei edes tässä niin kuin sanon, graafisestikaan istu kovin hyvin siihen, että se näyttää vähän semmoiselta karulta siinä, että mikä on vähän se hilpeyttä herättävä, mutta joo. Oliko mitäs sulla se keskustelu siellä Dentin toimistossa, että mitäs hän halusi tehdä näiden Arkhamin lasten suhteen niin kuin käytännössä sulla? Näytti siltä, että hän haluaa sit saada nämä jotain, jotain kautta niin kuin sitten vaan kiikkiin tai lopetettua näiden tämän. Että ei, se, ei siinä mun mielestä ehkä mitään sit kovin erityisiä menetelmiä tai mitään paljastanut, että aika yleisluontoisesti oli. Kun mulla oli just se, että ehkä tämä on se, että Batman pelasti hänet siinä kakkosjakson lopussa ja sitten nyt kolmosjakson alussa pelasti myös hänet, niin hän oli hyvin semmoinen Batman-fani tässä, että musta tuntuu, että tavallaan se, että mä oon pelannut tällaista psykopaattista ja väkivaltaista Batmania, joka vetää pahiksia turpaa, niin sitten on hyvin innostunut siitä, että vedetään pahiksia turpaa ja hän halusi luoda semmoisen batman on joka menisi vetämään pahiksi ja turpaan tuolla kaduilla ja silleen tavallaan mielenkiintoinen tämä yhteys tässä, että miten se mun pelaama psykopaattinen väkivaltainen batman olemassa olemassaolollaan Dentin sitä omaa psykopaattista puolta ja sitten Dent haluaa rockia taas Batmanin psykopaattista väkivaltaa sillä, että antaa hänelle täydet valtuudet tehdä sitä ja tässä on ihan hyvä tämmöinen kemia. Okei, tuossa kohtaa meillä tietysti taas eroaa tämä, että mulla tää Harvey Dent on sitten erityisen tota, ö, kaikkia naamioituja sankareita ylipäätään vastaan tässä, ja tossa, kun mä menen pelastamaan sen Harvey Dentin tuossa sen takaajan jälkeen, niin siinäkin hän sitten vielä hyvin selvästi tekee näin, että Batmanin on tavallaan kadottava Gothamista ainakin, ja mu muutenkin on tällainen hyvin, hyvin Batman-vastainen tässä, että sulla se on sitten enempi Batman-faniini. Niin mielenkiintoista. Joo, mä odotan sitä, että koska kyllähän hän on pakko loppua tämän sairaan joko siihen, että Dent kuolee, tai sitten siihen, että hän on nyt ikuisesti pahiksen roolissa tässä jutussa. ja Mä odotan sitä, että mikä nyt toimii katalyytteina siihen näiden kahden viimeisen jakson aikana, että hänestä tulee se pahis, mikä hänen on pakko olla sitten lopulta. Kyllä, kyllä. No, mitäs tuosta Children of Arkhamista sitten vielä lisää? Mehän pe tota pelättiin tuossa... Viime jakson kohdalla, että esiteltäisiin joku turha uusi hahmo, että josko siellä jopa jokeri sitten tämän Lady Arkhamin vaatteissa, mutta ei ollutkaan, vaan siellä oli sitten tämä Vicky Veil. ja tota, se oli aika kiinnostava, ei kuitenkaan ollut tosiaan jokeri, eikä esimerkiksi myöskään Scarecrow ollut siellä, että tota, mielenkiinnolla odotan. Nimenomaan se, että ei ollut pahis, se on hyvä juttu. Ei, tai ei ollut niin kuin aiemmin, aiemmin ollut pahiksen roolissa missään, tai siis lukemissa, niin tarinoissa on se jossa jossain ollut, mutta siis kuitenkin se, että men, ei menty siihen Batmanin loputtomaan puuliin valitsemaan sitä ehdokasta, vaan otettiin tämmöinen sivuhahmo tästä, niin se on ihan hyvä vaihtoehto. Mä olin vähän pettynyt siitä, että... Tai, no siis se suunnitelmahan kustiin nyt tässä, mutta tässä oli taas se Batman Beginsistä lähtien olemassa ollut troppi, missä pahiksella on juna, josta hän haluaa lähettää myrkkyä Gothamiin. Ja se on niin kuin huh huh, mä mieluummin melkein näkisin, että yritettäisiin taas myrkyttää sitä vesivarantoa Gothamissa, mitä Joker aina teki 70-luvulla, mutta tämä on tos, tosi kliseinen juttu, mutta nyt se onneksi. Näköjään tuhottiin se juna siinä tässä jaksossa, niin ehkä sen nyt ei sitten enää ole se suunnitelma toivottavasti ainakaan. Toivotaan näin toi. Ottavat sitten edes tosiaan jonkun lentokoneen tai jonkun, mutta kyllä se juna on tosiaan vähän, vähän tota vanhentunut jo näissä, tai ei kovin kekseliäs. Tämä mun mielestä tämä koko huume muutenkin, että on taas tämmöinen psykopaatiksi tekevä huume, niin tääkin jo semmoinen troppi, että ei mitään rajaa, mutta ehkä mä nyt tämän jakson loppu antoi mulle vähän toivoa siitä, että ehkä sitä tehdään jotain uutta. So Meitä ei taidettu viime jaksossa käsitellä tota Wikivalen hahmoa sen kummemmin tuossa. En muista mainittiin edes nimeltä tuossa, mutta tota, ihan hyvä tosiaan, että se, että paljastu tämä pahiset. Nyt kun tota, näissä missä itsekin on lukenut tai katsonut, tai Muuten vaan seurannut, niin tota, Wikivale on tosiaan aina ollut tämmönen aika merkityksetön, tai ainakin itsellä on korostunut siinä, ettei siinä oikein ole mitään hirveän hirveä järkevää tekemistä keksitty sitten sille tässä, että vaan toimittaja on ollut tossa, niin nyt sitä voidaan sitten käyttää mahdollisesti ihan hyödyksi tässä enemmänkin. Ja, tota, ja kolmas episodihan loppui aikamoisen cliffhangeriin tuossa, kun Wikivale tosiaan paljastui tää Lady Arkhamiksi tässä, ja huumas tämän iski sitten tällä ky kynällä myrkkyä Bruce Waynein suoniin. Tässä muuten tuota, tuosta myrkystä tehtiin sellainen ainakin mun pelissä, että se pystyi ilman tämmöistä injektiota imeytyä tässä, mutta sitten kuitenkin käytettiin tässä injektiota. Mä en tiedä, onko tämä kuinka haittaavaa, mutta kuitenkin... Ehkä, ehkä se oli enemmän se, se siellä, siellä Juna mestassa, missä löydettiin se, että okei, tätä on yritetty ainakin imeyttää ihon kautta, mutta ehkä se prosessi ei ollut vielä ihan sitä luokkaa kuin piti. Joo. Mutta kuitenkin tämmönen niin tosia wikivelen hahmolta ja tältä tarinan tai juonen käänteltä odotan kyllä paljon sitten tässä neljännessä episodissa, että älkää nyt teiltä hyvänä aika pilatko tätä millään. Niin ja se lähtökohta on tosi mielenkiintoinen, jos katso sen seuraavalla kerralla Batmanissa jutun, mikä siinä lopussa tulee, niin siinähän oli Bruce ja just Arkhamissa ja kaikkea tällaista, että mi mitä tämä Batman tulee olemaan ilman Batmania. Sitten oletettavasti, kun seuraava jakso ei tule sisältämään Brucea Batmanin asussa, niin miten se toteutetaan, niin voi olla todella mielenkiintoinen jakso, ja mä toivon, että se, siihen ei liity mitään semmoisia Arkham Asylum-henkisiä kohtauksia, missä ol, nähdään jotain hallusinaatioita, ja jostain Batman se, se on taas näitä troppeja, mitä mielläni en näkisi tässä. Joo, kyllä mä en itsekään henkilökohtaisesti halua pahemmin seikkailla siellä Arkhamin mielisairaalassa, että eiköhän sekin olla, ala olla nähty jo. Ja tota, tosiaan Bruce Wayne todennäköisesti sitten flippaa kunnolla, eh ehkä mukiloi sitten tämän pingviinin tuossa, joka on siellä puhujan pitämässä tätä virkaan astuja, jos puhettaa niin sanotusti nousemassa Wayne Enterpricin, tai ehkä tulevaisuudessa Couplebot Enterprisin toimitusjohtajaksi. Siinä oli siinä lopun, lopun teaserissa oli hyvin koominen ja tyhmän näköinen kohtaus siinä lopussa, että Alfred ja Dent osoittavat toisiaan, mitä Dentillä oli joku automaattihaulikko ja Alfredilla ah, oli joku kivääri. Niin huh ei, ei, Mä, mä haluan nähdä, että miten ne tekee tuosta kohtauksesta etäisesti etäisesti mielenkiintoisen kautta hyvän. Niinpä, mitenhän siinä sitten käy, että mitä, miksi tai mikä motiivi? Tällä Harvey Dentilla on nyt sitten lähtee tänne tuota, Alfredi luo kiväärin kanssa tai vaan mikä sillä nyt olikaan, niin tuota, saapi nähdä. Ää, miten kokonaisuutena sitten Miikalla, niin tota, onko mielestä tää tota, laadullisesti kolmas episodi, onko tää ollut para, ää, sun mielestä sitten parannus tähän toiseen vai ei, että onko se iso pyörä sun mielestä lähtenyt sitten pyörimään tässä? Onhan tämä siis koko jakso paljon rauhallisempi ja tässä selvästi aletaan puimaan näitä asioita, mitä tässä on alustettu niissä ekassa kahdessa jaksossa. Että tässä oli vaan yksi toimintakohtaus ja sekin oli, no se, se oli itse asiassa ehkä mun vähiten suosikki juttu tässä jaksossa, että sillä Lady Arkhamilla on jotkut leij ja sähkösauva ja kaikkea tällaista, mutta siis sekin palveli sitä tarinaa siinä mielessä, että se antoi syy mennä sinne kissanaisen asunnolle ja tälleen. Se oli ihan hauska juttu tai hyvä juttu. Ja tota, kyllä tämä on siis paljon parempi ollut kuin se kakkosjakso, että tämä ei tunnu niin, niin tota, Ja tässä oli paljon semmoisia yksinkertaisia rauhallisia dialogipätkiä, missä vaan puhuttiin. Joo, mun mielestä kanssa rytmitykseltään tämä jakso oli kyllä varsin ok tässä. Että ei ollut semmoisia turruttavia taistelukohtauksia liikaa, eikä sitten... Esimerkiksi tässä ei tainnut olla mitään tämmöistä, tota, mitä viime jaksossa oli, että missä järjestyksessä nämä viholliset mujerrat, että hyökätään tai tähän tämmöinen väijytys johonkin vihollisryhmään, ja sitten taas seurataan tämmöinen ihme irrallisista pikkuosista kasattu videopätkä tässä. Että ei sullakaan varmaan sellaista ollut. Ei, ja tota, se oli muutenkin vähän, no, oli siinä ehkä kaksi tai kolme semmoista outoa leikkausta, mutta se, että toimintakohtaus oli muuten huomattavasti tai siis ei huomattavasti, mutta se oli parempi kuin edelliset, edelliset. Siinä oli paljon parempi flow kuin aiemmin, että se ei tuntunut niin töks, töks Ainoastaan silloin, kun se tallentaa aina jonkun checkpointin siinä tiettyjen kohtien välissä, niin silloin tuli semmoinen selvä pysähdystoiminta hetkeksi, mutta kyllä se siitä sitten. Tämä oli myöskin tuo, teknisesti, kun puhutaan, niin tämä jakso tässä, niin ei kaatunut työpöydälle kertaakaan. En... Oikein hieno. Ensimmäinen ja toinen episodi tässä sitten tuota teki, Mu muutenkin oli suorituskyky vähän parempi. Mä en tiedä sitten, onko syy siinä, että mulla näyteohjaimen ajurit päivittiin tuossa vähän aikaa sitten. Et saattaa olla siinäkin, tai sitten siellä on ihan oikeasti korjattu vähän koodin puolellakin jotain. No ehkä, jos, jos ne saisi sen nyt siihen 30 fps-konsoleilla, niin olisi suoma aika monet ihmiset tyytyväisi. No kyllä, kyllä. Olimme hyvin miele mielissämme tästä... Batman uh, Telltale-series episode 3 New World Orderissa tässä ja jäämme molemmat innolla odottamaan, mitä sitten tuo neljäs ja viides jakso tulee sisältämään ja miten nämä tarinat sitten tässä kääntyy. Että, ja viissa kohtaa laadullisesti. Tämä sijoittuu tuon telltale, ää, eri Telltale-pelien järjestykseen, että tuleeko olemaan sitten para parasta telltale tämä varmaan. Onko Miikan mielestä edelleen sitten Tales from the Borderlandsin vai onko mieli muuttunut siinä? No ei herra Jumala, tämän, tämän yhden jakson perusteella sinne, siihen luokkaan kyllä on nousemassa, mutta katsotaan sitten, jos, jos ne seuraavat kaksi on yhtä hyvin kuin tämä, niin voidaan puhua ehkä hyvästä kakkosesta sitten. Kyllä, Tio, me Sanomme pikkuhiljaa hate tässä, mutta tuota, sitä ennen mainostetaan vielä meidän sosiaalista mediaa ja tätä podcastia on yleisesti, eli voitte seurata Pelilegossa sosiaalisessa mediassa ja meillähän löytyy no Facebook-sivut, Twitter-tili ja Instagramikin löytyy kaikki tällä samaisella nimellä, eli atpelilegasy löydätte sitten siellä, kun me näette sillä hienolla mobiilisovelluksellanne internettiin. Ja tämän podcastin voi tilata rss-syötteenä meidän sivustolta. Ja joskus tulevaisuudessa me pyritään saamaan myös näillä lähetykset sitten iTunesiin teidän kuultaviksenne. Tunnusmusiikki tässä lopussa on säveltänyt Eetu Arvila. Ja nyt, hyvät kuulijat, me sanomme teille heipparallaa. Ja vielä kaino pyyntö että antakaa meille ihmeessä palautetta näistä podcasteista ihan joko siellä sosiaalisessa mediassa, tai sitten sähköpostia voi heittää osoitteeseen toimitusät. Pelilekasupistefi, eli ensi kertaan ja moi moi moi. Ei, ei.